Яких тільки бід у світі не буває, там землетруси, там повені, десь коров'ячий сказ, там кур'ячий гриб, а в Україні русскоязичніков душать. За кожного вугла вискакує гайдамака із шаблюкою, кажи паляниця, папа, ах ти ще й батька папою називаєш, відсічу язика разом з головою. «Бідні русскоязичники, як загнані зайці! Росіяни своєю рідною, перевертні общепонятною, можуть спілкуватися лише вдома, і то пошипки, і то під ковдрою, щоб якийсь клятий націоналіст, український, звичайно, не підслухав, бо одразу ж ламає двері, ускакує до хати, ножа до горла і дико «говори по-людськи». Суцільний мовний терор в Україні. У Києві, Донецьку, Запоріжжі, Харкові. Що там уже казати про Западною з її бендеровцями? Нема життя рускоязичнику в Україні. Ні в установах, ні в школах, ні на вулицях. Ніде не почуєш російської мави. Хіба що в Верховній Раді. Там недоторканість. Вигине, пропаде російська мова в Україні, якщо матушка Росія не візьме під свій захист русскоязичників. Ну, це погляд, звичайно, із російської державної колокольні. А ось нормальні мислячі росіяни мають інший погляд. Російська літературна мова, збагачувана діалект, ...джерелами з російських народних пластів гине від того, що її псують жлоби. Зокрема, в Україні українські, які калічать цю мову, які, аби виглядати культурною людиною, як пише москвич Окара, намагається отим своїм жлобським есперанто ще повчати інших. «Ти що по-русски говорити не можеш, га?» І продовжує, що м'яка вимова нестерпне для цього російського вуха гекання, відсутність редукції ненаголошених голосних, притаманні усім без винятку мешканцям України, додають в їхніх вустах українській мові чарівності та мелодійності, а російській неохайності та жлобського відтінку. Тож, український, рускій... Це ніяк невеликий і могучий, а убоге арго південно- та східноукраїнських технополісів. Воно панує над українською, яка давно вже має ознаки елітарної мови. І погляд третій на отого за Окарою русскоязичного жлоба в Україні. Погляд з боку нормального українця. Вони просто хворі, бо втратили клепку, яка відає рідною мовою. Якщо бочка не має однієї клепки, то це вже не бочка. А якщо людина не має клепки, або й двох, або має лише одну і ту деформовану, мені як-то на руском легчо Дурень не каста, це хвороба. Чи він із мобілкою у Мерседесі, чи вишило на влади, чи на пасовиську біля свині, нема клепки, нема людини. Клепку вставляє природа. Прогавила, нічого не вдієш. І вже й гливаха не виправить. Нормальний соловей співає по-солов'їному, горобець свірінькає, ворона каркає, уявіть собі солов'я, який закаркав вороною, або ж Іванка з полонини чи Федіус під Полтави, який намагається перейти на волгов'яцький діалект великоруського. Мутанти з'явилися не лише внаслідок Чорнобильської катастрофи. Мутанти з'являються постійно від постійного бухкання в імперських пластах Росії. І однаково руйнують як національне коріння росіян, так і національне коріння українців. Вони потрібні російським імпершовіністам для завоювання чужих територій, їхнім українським найметам, які приросли до ярма. Але вони шкідливі народові Росії та народові України, що, як і всі народи, воліли б мати нормального сусіда, а не бундючного старшого брата чи вірно схиленого плюгавого раба. Мені не шкода свого співвітчизника Невігласа, який зневажає українську мову, калічить російську, чужака російської нації і відворотня української. Мені шкода його дітей та онуків, яких він насильно відриває від природного коріння. Вони втрачають національний імунітет, вони наражаються на небезпеку захворити отим «жлобським синдромом», через який для інших націй будуть «жлобами» а для своєї дебілами перевертнями. Паустовський твердив, що заставленням до рідної мови визначають інтелігентність людини. Маркс писав, у державі державною мовою не говорять лише гості, наймити і окупанти. Тож визнач ця, якщо ти не гість України, то хто ти і ким стануть твої діти? Звісно, річ, яку я щойно прочитав, не дуже весела, не дуже гумористична і, мабуть, більше болюча. Але вона е, як болюча українцеві нормальному, так і нормальному росіянинові. Тому що е, нормальний росіянин хоче, щоб його мова була інтелігентною, нормальний українець теж хоче, щоб його мова була інтелігентною а не хоче ні той, ні той не хоче, щоб мова була жлобською». Отже, якщо батьки дуже часто не хочуть думати про дітей, тому що зараз дуже багато, батьки як стараються? Щоб дитина мала що взутися, щоб мала на чому кататися, щоб мала що їсти, і ніколи навіть пляшку, щоб мала випити. А ніколи не думають про душу дитини, про її духовний стан, про те, яка в неї буде потім оця розумова ау. Ура! Якщо дивитися так, то я хотів би, щоб діти, можливо, і самі про себе вже подумали. Я знаю, що дитина кожна е, вже десь е, від п'ятирічного віку починає активно думати і хоче е, бути завжди культурною, хоче завжди бути е, розумною, хоче завжди бути е, чимось, відзначатися чимось хорошим. Я думаю, що діти, які е, Любитимуть свою рідну мову, вивчатимуть мову інших народів. Вони будуть тільки підніматися, і це буде їх піднімати, бо кажуть, чим людина знає більше мов, тим вона більше людина. Ось. Я думаю, що молоде покоління вже настільки дозріло, навіть в юному віці, що воно здатне відрізнити, де добре, де погано, і здатне розуміти, що рідна мова, мова рідного народу – це те коріння, яке живить і буде живити здовж Життєвого шляху і буде передаватися з покоління в покоління. Я хотів би побажати і юним нашим громадянам, і більш дорослим, і їхнім батькам, і навіть бабусям і дідусям задуматися над тим. Бо ми часто лікуємо дитину пігулками, як вона там десь починає чхати, а коли душа чхає в дитини, ми чогось не звертаємо на це увагу. Давайте не будемо чхати.